І терпляче очікував. Настільки терпляче, що намагався зайвого разу не привертати до себе уваги. Поки що мені це було ні до чого. Поки що. Я закінчив школу, досить легко вступив на кінофакультет на сценарне відділення. Мій екзаменаційний сценарій виявився кращим, ніж опуси вже досвідчених і набагато старших за мене абітурієнтів. Його потім ще довго зберігали на кафедрі як вдалий приклад. Довідавшись про результат, поїхав трохи відпочити в гори, на туристичну базу біля підніжя Карпат. Власне, це була кінематографічна турбаза, до якої поїхали всі мої майбутні однокурсники. Оголошення про невикористані студентські путівки висіло в холі інституту. Ми ще не були добре знайомі між собою. Нас об'єднував загальний дух нещодавніх іспитів, під час яких усі ми дружно штовхалися біля дверей аудиторії та галасливо вітали кожного щасливчика. Усе це було вже позаду. Ми з'їжджалися на турбазу поступово, недомовляючись, і бурхливо раділи кожному знайомому обличчю. Нас розселяли до невеличких дерев'яних будиночків, і ми відразу починали вивчати територію, дізнаючись, де розміщені їдальня, басейн, кінозал – і найближче сільпо, в якому продається дешевий портвейн 777. Ми відчували себе дорослими і бувалими. Намагалися спілкуватися найневимушеніше і вимовляли імена своїх кумирів через губу. Називали одне одного по-західному, тому мене одразу ж охрестили денум. Сусіда по кімнаті відповідно назвали Макс. Ден та Макс – два круті хлопці. Майбутні генії. Швидко збігали в сільпо і завантажилися кількома пляшками міцного чорнила. Пили ми по-чорному. І по дитячому ще з часів школи нічого, що дорожче за портвейн. Ну, відверто кажучи, трохи згодом я пожалів, що приїхав саме сюди. Гори важко синіли вдалині і, здавалося, мерехтіли, огорнуті рваним білим шовком вечірнього серпанку. А я змушений був сидіти на жорсткому ліжку, цмулити портвейни, слухати балачки своїх приятелів. Коли нас усіх почало нудити, ну, звичайно ж, ніхто не скаржився і намагався триматися достойно, ми по черзі почали виходити подихати повітрям. Мені нарешті вдалося вирватися з прокуреної кімнати і самому вже не кваплячись пройтися територією. Це була доволі тихенька місцинка. Або ж такою вона здавалася наприкінці літа. За фіранками котеджиків блималоть мене світло, де інде на верандах сиділи відпочивальники, а з відкритого зеленого кінозалу линули звуки музики з якогось кінофільму. А загалом безлад та запустіння. Тільки за білим старомодним парканом у стилі псевдо-барокко привабливо шумів кошлатий чорний ліс. І від нього на мене покотилася потужна хвиля свіжості й тривоги. Було вже доволі темно. Наївні скульптури дівчаток із веслами та інших культуристів білосніжно світилися у бабіч алей, як привиди. Майже всі лави були беззубими, а всі ліхтарі – сліпими. Я дійшов до кінця алеї, сів на лавку, витяг із кишені цигарки і майже відразу помітив спалах червоного вогника навпроти. Якби я тоді не був п'яним, якби в мені як вино не грало хмільне відчуття ейфорії вступу в нове життя, нічого б не трапилося і не потягло б за собою ланцюг подій, що переслідують мене все життя. Але я був захмелений тому побачив дещо.